פרק נ"ד רני עקרה לא ילהדה, פצחי רינא וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ועולה, אמר <אח> אדוני, הרחי במקום אוהלך, ויריעות משכנותייך יתו אל תחסוכי, האריכי מטריך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש. וערים נשמות יושיבו. אל תראי כלא תבושי, ואל תקלמי כלא תחפירי. כי בושת עלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. כי בעלייך עושייך, אדוני צבאות שמו וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. כי כאישה עזובה ועצובת רוח כרעך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהייך. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אנוני. כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגער בך. כי ההרים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. ענייה סוערה לו נוחמה, הנה אנכי מרביץ בפוך אבנייך, ושבתיך בספירים, ושמתי קתחות שמשותיך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך. בצדקה תכונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחיתה כי לא תקרב אלייך. הן גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך עלייך יפול. הנה אנוכי בראתי חרש, נופיח באש פחם, ומוציא חלי למעשהו.